З пурпуром по краях її яличко було ясне і ніжне. Шик увійшов у підземну прохідну і дав контрольній машині зареєструвати свою картку. Як і завжди він зашпортився на порозі залізних дверей, що вели до цехів, а в обличчя йому бухнула хмарка пари і чорного диму. До його вух почали долинати звуки, глухе ревіння турбогенераторів змінного струму, Повискування мостових кранів, що совувались по перехрещених балках, гремотіння бляшаної покрівлі, яку несамовито торсили атмосферні збурення. Прохід був дуже темний, освітлений через кожні 6 метрів тьмяною червоною лампою, світло якої ліниво розтікалося по гладеньких поверхнях, чіпляючись, аби обминути їх за найменші нерівності стін і підлоги. Гарячі металеві щити під ногами були подовбані, а подекуди мали й діри, що крізь них далеко внизу видніли темно-червоні пащі кам'яних печей. Над головою у широких трубах, пофарбованих сірою і червоною барвами, текли бульковичі рідини, а при кожній пульсації механічного серця, що відбувалось, коли кочегару збільшували тиск, уся будівля з невеликим запізненням немов пригиналась і вібрувала. На стінах конденсувалися краплі, що після надто вже потужної пульсації зривались, і коли одна крапля впала шикові за комір, а він здригнувся. То була каламутна вода, що тхнула озоном. Коридор врешті повернув, у підлозі з'явилися просвіти, внизу видніли цехи, перед кожною призадкуватою машиною борсався чоловік. Зі шкури. Попнучись, аби його не пошматували зажерливі шестерні. До правої ноги кожного робітника було прикуте важке залізне кільце. Його знімали тільки двічі на день – в обідню пору та увечері. Вони вихоплювали в машини металеві деталі, що з брязкотом вискакували з вузьких горловин на горішній поверхні. Деталі, якщо їх учасно не забрати, падали у великий отвір, де оберталася сила коліс і здійснювався синтез». У цехах стояли верстати найрізноманітніших розмірів і форми. Шикові ця картина давно вже стала звичною. Він працював у кінці одного з цехів і мав забезпечувати бездоганну роботу машин і давати слюсарям указівки, які б допомагали їм знову запустити машини, адже верстати, вирвавши в робітників шмат м'яса, зупинялися». Задля очистки повітря приміщення навскіс перетинали довгі струмені бензину. А сяючи відблисками, вони конденсували навколо себе дим, металеві ошурки та масляні випари, що вузькими прямовисними колонами здіймалися над кожною машиною. Шик підвів голову, за ними і далі тяглися труби. Він підійшов до кабінки. Ліфтової платформи зайшов усередину і зачинив за собою двері. Витяг із кишені якусь партрову книжку, натис на гудзик і поринув у читання, чекаючи, поки ліфт опуститься. Глихий удар платформи об залізну опору вивів шика Він вийшов з кабінки і зайшов до свого кабінету, засклиної тьмяно-освітленої будки, з якої він міг спостерігати роботу працівників. Шик сів, розгорнув книжку і знову заглибився у читання, напівприспане бульканням рідин і гуркутом механізмів. Порушення звичного ритму, стуганіння і брязкуту змусило його підвести голову. Шик пошукав очима, звідки йде підозрілий шум. Один з очисних струменів, як стій, зупинився посеред зали і повис в повітрі, наче роздяти навпіл. Чотири машини, що він їх припинив обслуговувати, забилися у корчах. Здалеку було видно, як вони ще крутяться, а перед кожною з них помало осідала постать робітника. Шик відсунув книжку і метнувся назовні. Підбіг до пульту керування струменями і митю опустив одну з ручок. Поламаний струмінь завис, наче коса, а вгору підіймалися вихори диму з чотирьох машин. Шик покинув пульт і помчав до машини. Машини поволі зупинялися. Робітники, що працювали при них, лежали на землі. Оскільки вони були прикуті, їхні праві ноги хмерно вигнулися, а кисті правих рук були відірвані. Кров горіла, скапуючи на металевий ланцюг, і в повітрі поширився мотрошний сморід спалювальною живцем тварини. Шик. Ключем відімкнув кільця, що отримували тіла, і поклав загиблих перед машинами. Повернувся до свого кабінету і викликав по телефону.